40 mm -hmm. anos amb tu. Boas tardes, señoras e señores, aquí, desde Galegos Novais, en Radio San Samboy. Eh, esperemos que nos sigan, pues, acompañándonos como cada eh, xoves que neste, neste programa. Así que, señoras e señores, sean vostedes benvidos. Boas tardes, Xulio. Boa tarde, queridos ointes, benvidos un día máis a este noso programa. Vamos a intentar que estas dos oreñas se sean agradables para todos vosotros, con música, con novidades, eh, con intervenciones, con vidas especiales. Exactamente, eh, con vidas especiales. Eh. Vamos a ver. Eh, esperemos que hoxe, pois, teniamos, bueno, sempre se, temos un bon programa, eh? Bueno, facemos o que podemos, a verdade é que intentámolo. Eh, hoxe teremos tamén a participación do noso correspondente ali na Ribeira Sacra, Xosé Manuel, seguro que estará nos, <risas> estará preparando xa moi, si, sí, sí, a súa intervención é eh, uh -huh. tan interesante. Bueno, queridos oitantes, vamos a poñer, como dicimos, música para que todo isto Exactamente, vamos a poñer bien. algo de salsita. Vamos a La Veña. Bueno, Xulio, xa temos a primeira convidada Además, vale. é unha dona Claro, claro, Eso é importante Además, de ona é unha grande eh, especialista En mm, visitas extraordinarias, posto que é guía hai é, é guía? É guía E sí. coñece moi ben o santuario da Nasa Senhora das Hermidas Sí Por lo tanto, vamos a saludar Aquele que tuve a sorte de ir contigo sí. É verdes desde outro lado Dende arriba, denda. Vamos, de Covelo. Coelho, Alto Coelho Vamos a saludarla a primero, veña Muy boas tardes, Sole Hola, boa, tarde. boa tarde, Sole, ben vida Moitísimas sí. gracias por atendernos Gracias a vos por eh, falar de, do bolo e das ermidas eh, Por eso, o que temos que fazer eh, eso conectar contigo para que nos digas cosas interesantes una delas, por exemplo, é eh, felicitarte por pola parte que che toca posto que eh, teño entendido que recuperaste des unha tradición extraordinaria que é unha interpretación teatral que se fixo eh, no, no, no Día dos Reis aí nas ermidas, non? Si, sí, fixo, se era... Bus una actividade que se facía pois pues, antigamente, cando na, hasta os anos 60 que o aliou Santo Alias era tamén seminario menor, mm. eh tantos veciños como os alumnos que ali habitarnos mm -hmm. pois pues, tiñan esa ese costume de o día de Reis, facer esa representación teatral onde pois pues, cada veciño e eh, alumnos pois ia eh, me facían un un vamos un papel distinto cada un uh -huh, uh -huh. pois un rei, eh, o rei Herodes, o rei Magos eh bueno, un pouquiño de todo sí. e tiñan un texto moi chulo, a verdade sí. que despois xa non sabemos ben cando se perdeu pero sospeitamos que máis ou menos a finais dos setenta ou así uh -huh. deixou de facer esa, esa representación eh a través dun veciño Pois, empezamos a buscar ese texto De feito, tuvei que falar con, con varias persoas do povo Porque faltaba uh -huh. un texto un pouco en rima uh -huh. ento faltaban eros versos e demais eh, E conseguiuse, conseguiuse E neste caso, este ano, pois, pudo facerse A través d'una compañía teatral que hai en Ourense Que se chama Platea Lúa uh -huh. E a verdade é que, bueno, gustou moito aos vecinos E aos visitantes que xa quedaron o día 6 Alía ao santuario E foi algo que chamou a atención. Incluso había vexinhos, pues que aínda soltaron algunha bagua, porque, claro, pues lembraban cando facían eles, que eran eles pequenos, non? Uh -huh. E eh, eh, foi algo, a verdade, que moi bonito, e que pretendemos pois pues, un pouco animar a tantos veciños, como a xente da vida da contorna, que, que bueno, pues, que tamén non podían recuperar e facerlo eles, como se facía antes, non? Claro que sí. sí pues eh, é, pues... que, é que cando faz unha cosa comentas a facela, eh? e deixas de facela, cando volve salen as vaguas si, sí, <ríe> sí, sí, sí. a verdade que si sí. a verdade xa digo que todo o mundo estaba non sei, sé, moi emocionado e, e díalos non que uh -huh. había algún que incluso o curioso que me fixei que, que ian recitando <ríe> por <el> o <baixinho, ríe> ian sí. recitando pues, partes do, do que, que lembraban, claro. Claro, claro Sole, bueno, ti sí. coñecedora de, de todo o entorno non somente das ermidas, sino tamén do, do barco de Valdehorros do, do, de, da, da rúa e todo eso, porque sí. teño entendido que na tua passing over, ou así me comentou a min todo que que, que, que coñeces e, e tamén das información ao Serguía de moitísimas claro. cousas como por exemplo o asunto do viño e, sí. e, e, e o no enoturismo, non? Mm, claro, que, a ver, é eh, po... un pouco complementase, non? Parece claro. que nos vai visitar eh, ten esa parte histórico-cultural a través, pois pues, iso do santuario das Ermidas, do museo Lloso ou do castelo do Bolo, pero despois pues, tamén necesita facer máis cousas, esas eh? a veces eh en Galicia comer e beber é eh, sagrado, non? Hombre, é sagrado. Arriba, claro, e por riba estamos nunha comarca de montaña, como é Valdeorras, cunha historia moi importante de, do mundo do viño, kuasa unha denominación máis antiga de Galicia. Uh -huh. Eh, então bueno, pois pues, si sí, tamén lle se pois pues, recomendamos adegas e bueno, facemos visitas a adegas para que coñeza un poquíño máis o mundo do viño. Ahora uh -huh. que está tan enarxe o tema do Godeio, ademais, pois, bueno, e por pois, porriba, pois, a xente van preguntando por el, pero tamén hai migos Montías, migos Garnachas, mm. e son entón, bueno, pois mm -hmm. a xente sorpréndese, non? Oh, claro. Porque parece que ahora a provincia de Orense solo é Ribeira Sacra, <risas> a provincia de Orense é máis que Ribeira Sacra. Moito máis. Bueno, por, por iso, por iso, e bueno, e ida menos mal que ida algo se coñece que que ahora, pois, como decimos, pues por lo menos empezamos a da, a Ribeira Sacra, porque antes Galicia solo era Rioeiras, entonces pues bueno, vimos un poquiquillo ahí buscando a, a que la gente nos coñezca y creo que es importante tanto el mundo do viño como después comer ben, sabedes que bueno, pues no bolo temos eh grandes embutidos, eh carne de vitela, a carne de, de Terreira, ...y bueno, pues a xente gusta isto y esto. E, bueno, no barco hotelo una vecina vía nuevo no, a Androya, o sea, es, fama <risas> <fame, risas> ese que no va E, e, porque por certo, a xa que menciona a Xevidiana do Bolo, pois está preparando xa o entroido que tamén sí, sí. de esa zona de por aí ou co, da, da, das contornas da, dos povos do alrededor, tamén participan eh, co xe folións e eh, como eh, eh, coas máscaras tamén, non? Claro, temos temos aquí no Bolo o folión, non me quero olvidar de ninguén porque despois igual me botan má bronca pero, <risas> pero bueno, así o que me sale ahora o folión de Buxán que eso, son os máis conhecidos eh, e despois iso pues la gente estaban están tratando recuperar pues pois, una figura que no lembro ahora muy bien o nome, por eso no quiero meter la pata, sí. pero bueno, es una especie de boy después una persona que o leva que é unha careta, eh uh intenté -huh. tamén recuperar todo iso, en toxicá e tradición. Asa o claro tamén creo que máis sona de Diana ¿no? Da vecinería de Viana do Bolo, uh -huh. pero pero o no Novolo tamén se está recuperando e moi ben. Uh -huh. Bueno que que tamén nos mencionamos o botelo de, de Viana do Bolope pero tamén ten desbotelo en, en, en Valdeorras non no? postoto sí, que... no, no barco botelo en viana máis androlla claro eh, a súa festa por excelencia a sí. festa de androlla sí sí sí ten pero... eh, no barco do botelo claro sí, cultura, tradición e gastronomía que paga a pena eh, pois pues que se convirta quizáis en, en patrimonio da humanidade non iso sempre é saber <risas> que agora poisis pues, estás empezando a declarar moitas eh, temas eh, cun, de patrimonio inmaterial, in pois mm. bueno, pois, pois témolo, témolo. <risas> oxe, oxe, preguntaba un señor se sabía donde se facía carneo caldeiro ali eh, polo barrio. <risas> claro, pues, digo Vou mandar a Galicia, hombre Home, oh, a ver, a carne o caldeiro eh, Tamén Outra das dos platos importantes Na uh, provincia, a Orencia, hai varios puntos Donde é sí. moi rico E non sei, eh, na quino Bolo, eh, Sabes que o sábado santo eh, a, a festa da vitela E claro. a carne tamén pois A carne da tatenreira uh -huh. E eh, cociñada E con pataca, conversa, o sea, sí, sí, con berza Con tundencia está sí, claro. sí. Bueno, que que, que, que está acompañada de moitísimas festas, máis que gastronómicamente falando, tamén na rúa hai e nos nos Acabamos acabamos de tela, man, o fin de este pasado A festa do, do Codillo, o Lamedo. Ah, ah, eso, ah, eso, sí, eso. Sí, eso. Sí. Que tamén re, reúne muitísima xente, que eh, Diana presume de ter casi 3.000 eh, asistentes, pero mm, últimamente tanto o barco como a rúa recolle tamén a muitísimo personal, non? Pois polo que se comenta, eh, falaban de 1.500 persoas. Na Sabéis. comida tanto do Botelo como nada, nada codillo na rúa uh -huh. así que sí, sí, no, a ver as festas gastronómicas eh, Engen, sí. a gente e bueno, pois pues, sí, pois pues, é unha forma tamén de te recuperar temas gastronómicos, e sobre todo así nos además ademais no, no de inverno, que parece que non hai moito que facer no? que, que parece que, que non se pode sair, pois mira, as festas gastronómicas son unha opción Exatamente, sí, sí. E sí. eh, eh, bueno, entonces eh, ti como guía volvo a repetir eh, eh, a tamén acostumas a ter persoas que, que veñen a visitar con, primeiro concertando contigo para que poidas darlle información con respecto a esa zona eh, concretamente nas ermidas que é un clima que ten un clima especial eh, que ten además, tamén, coido que aí hasta se cultivaba non somente o, o viño extraordinario, que, que, que sino tamén a, a, as olivas, non que ainda teñen aí algún a, algún, a, algún moinho, non? Sí, Por así decir entre o santuario e o río e o vivei, hai má zona que se chama o monte dos olivos uh -huh. sembrando pues, bueno, xa, ese elemento xa de, de religión, uh -huh. pero en toda a zona era habitual eh, ter eh, oliveiras para facer aceite de feito tamén, non hai que olvidar que alina no propio pobo das ermidas hai un moinho de aceite que se retaurou por parte do Concello e que, bueno, vamos a intentar a ver si este ano poderemos organizar algún tipo de visita, porque hai un muño de aceite, hai un muiño xerador de electricidade e hai outro de o muño do pan como se dicir, o muño de moer trigo O sea que, que, que ti, conhecedora de todo iso, que tamén bueno, aportas ese, ese, ese no sé, información e demais para todas as persoas que se achegan e que últimamente parece ser que ten moitísima demanda, non que hai ve, ve, veñen eh, autocares de casi todo o, o, o a autonomía galega que se achegan aí non sometes para disfrutar dese de verdadeiro prazer paisaxe que, que, que se atopa aí nas ermidas senón tamén da, da, como acabas de decir aí un momentinho da, da gastronomía e do viño que aí se, se, se cultiva, non? Sí, sí, sí no, estamos recibindo estamos en contacto tamén con varias agencias de viaxe para tamén darnos a conhecer eh, están vindo pois, a Coruña de Pontevedra <risas> Os, así de máis longe que recibimos foron de Madrid, de Bilbao tamén un autobús de Asturias sí, sí, sí. Eh, sí, me gusta llegar e poder supoñecer pues, toda a historia do santuario das Armidas. despois moitas veces fan ao santuario despois van ao castelo do Bolo e despois pues, acaban evidentemente pues, con unha boa comida nun dos restaurantes da Lido que están ubicados no no concello mm. eh y eh, todo iso pues bueno pues eh, normalmente gustalles y salen muy agradecidos incluso puñendo poñéndonos comentarios favorables en en Google Maps, eh, en outras redes sociais que hai eh, que que que isto que tiviron gusta como como os atendemos ali. Bueno, e eh, yo volo que digamos o Concello, non? Tamén ofrece moitísimas posibilidades de, de poder visitar cousas interes, interesantes ademais de rutas importantes para poder fazer senderismo para poder... Sí. Uh -huh. eh, que, que Estamos recuperando, de feito, a ver hai alguna que xa está non marcada así co recorrido oficial, pero sí que se coñece para poder facer mm. eh e agora este ano a intención é eh, poder recuperar algunhas, incluso incluso facer alguna eh de BTT que está tan de moda, non? Que á xente gusta ir coa súa bicicleta e sí. poder poder facer percorridos eh e bueno, e este ano, por exemplo, o ano pasado mellorito recuperouse unha andaina que rememorando os 400 anos de, de inicio da construcción do santuario un andainada en la zona de, de, de Panzaneda ata o propio santuario uh -huh. e recuperouse un, un camiño que, que era importante que, que a xentes facía Uh -huh. e, pasando entomano. por Soutipedre por esa zona de prei claro, sí, claro, sí. claro todo, todo por aí, en bueno, pues a xente gustou lle moito, as vistas son espectaculares claro, eh, fermosísimo montaña, fermosísimo río, paiz... ademais un fermosísimo que... paisaxe eh, eh, eh, eh, sementado sí, de de, de, de, de castiñeiros eh, de xoutos extraordinarios, verdad? si, castiñeiros carballos, as oliveiras as viñas, uh -huh. xa temos unha paisaxe moi autóctona uh -huh. E bueno, eh, un río incontaminado por completo, ¿no? Porque eh es bueno, precioso. esperamos que lo vou contar. De momento. Sí, sí. vivei en eh, un río, sobre todo de augas moi xeadas, moi frias, incluso no verán. Limpa limpamente. Eh, e eh, ademais con moi guaplexa sí, sí. a xente pode despaciño e observar o paisaxe limpas de todo, Sí si, sí, si, sí, unha cousa fantástica bueno, aparte de que bueno, o, o que importa é que mm. n, dar a coñecer o noso patrimonio que tamén está cheo non somente de ermidas, sino de, de moitísimas cousas hasta, o, bueno, o castelo que mencionaches antes e, e restos tamén arqueolóxicos tamén sí, pode sí, haber claro que sí, sí Sí, temos, temos moito para poder Vendar ruta de miradoiros oh. O a paisaxe que hai de montaña mm. O dos ríos pues, uh -huh. Os ríos Río Xades mm. eh, Sobre todo iso chegar E ver iso O que vemos que notamos de xente que vende fora Incluso xente de Galicia eh, pois, O cambio de paisaxe que mm. hay, no? sí, sí, eh, sí. hai na, Non hai moito un, un, un visitante que viña da costa E xa, é que claro xente Estamos dentro de Galicia, pero é tan diferente, claro, si, estamos sí. na costa y claro, claro. que que a verdade que que nos chama a atención y una das cousas que me fixo, na Galicia, no decía, que aquí non tendes eucaliptos. Ah, e, ah. Si, bueno, <risos> algún hai, pero é máis tema anecdótico sí, algún, que se así algún, que por caeu, algún que caeu así, <risa> de, de, de, de, bueno, que, que ademais eh, eh, esa diferencia de, de, de, de niveles e de clima fai, fai que, por mm. exemplo, agora mesmo non sei, pero aí no cobe lo mellor, está nevado e sin embargo aí nas ermidas eh, está, hai un clima sí, un fai, fai sol, fai sol sí, no? sí, un clima extraordinario sí, e de feito pasa durante o inverno sobre novembro e decembro que é o momento das das névoas, non? Mm. E na zona de que é máis o de do Río Sil, O Barco, a Rúa, Via Martín, toda esa zona, pois me estás con névoas a primeras horas da mañá, eh embargo, embaro pois iso pasas o altar de pregos para arriba, para pa uh -huh. arriba es palo en dirección ao bolo, uh -huh. eh, e xa sabes que estás so, desoleado, uh -huh. e eh que xa non hai ningún, ninguna negua, uh -huh. pues, bueno, pues iso sí que echaba moita atención, ou chegar as ermidas, e pues, e sí, o no sí. estado especiadinho, sí. e hai frío evidentemente en inverno, pero pero estás moi ben. Claro, claro. Hombre. Bueno, que xa agradecemos moitísimo que nos eh, eh, eh, recibidas e eh, que nos atenderas tan amablemente. Sole, eh, eh, sí, quería sí. preguntarxe se si alguén quere interesarse por... Por, por estar en contacto contigo te has unha página ou estás eh, ou mellor no Facebook ou nun sitio onde poidan comentar Sí no a sé. ver ten de dúas maneras Dime. por un lado o tema institucional no turismo o bolo en Instagram o concello do volo o Facebook e pues, por outro lado tamén como Valdeo Rases Vino tamén en, tanto en Instagram como en Facebook en Twitter pois pues, ali tamén porque o Valdeo Rases Vino é para visitar a Zalegas uh -huh. e eh, despois iso que pois pues, as visitas guiadas que que financia o concello do Bolo, pues, o de Turismo o Bolo. Turismo o Bolo, non? E aí apareces tú como Sole, non? Sí, por aí localizame fácilmente. E vale. máis, teñen un número de teléfono, eh, teñen todo para poder eh... para poder estar eh, en contacto. Bolo, eh, turismo Voloc é precisamente. Sí. moitísimas grazas. Eh, Sole eh, non te incomodamos máis. Agradecémosche moitísimo a túa participación dexe no noso programa. Eh eh seguiremos en contacto para que nos digas se si hai algunha novidade, por exemplo, ahora que veñen que ven entroido, pois pues, uh -huh. eh, voltaremos a incomodarte se si non te nada, non no. incomodarme para nada e eh, dicando que nos idades falamos e <risas> contamos o que, o que estemos facendo por aquí polas terras do Bolo, sin problema por Valdeora, Para que nos diga onde se fai o bom entroido Si podemos visitar a torre do, da homenaxe do Bolo Muy bien, Muy Claro que si, sí, o castelo está sempre aberto para que a xente pueda visitarlo e disfrutar co que hai dentro bueno. Moitísimas grazas, hasta outro momento hasta Sole Venga,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 Cada divendres de 6 a 7 de la tarda escolta xarada al programa de cinema de Radio Samboy. Radio Samboy. Més de 40 anys amb tu. Veste-me uma pera verde Estava a meio de amadurar Pera verde, minha verde pera Não me venhas enganar Pera verde, minha verde pera Não me Ven Meu... Era para poder Falar con Marta Delgado Que parece ser que, que ahora mesmo Nestos intres non, non está accesible Pero o que, que si aproveitamos Queridos aíntese Para darlles a conhecer esa, eh, Ese 20, 21 Festival do Botillo En Cataluña Que, eh, que exactamente temos, sí, temos que facer Mínimo de publicidade Os 2 a 6 de febreiro As 12 da Maña, ali no hotel front air daqui de, de, de, de San Bo pois eh, teremos esa celebración sí. o sea que vamos a intentar comentar cousas in, interesantes con respecto a eso ao menaxe, aos ah, eh, vamos a homeaxe os nomeamentos Que teremos o noso amigo xo, eh, o señor revilla. Ah, sí, don Miguel Ángel Revilla Parece ser que he elegido como como premio literario a Solaicat 2025 Exactamente Por su sí. publicación de... de escrita que, que tamén fixo varias cousas interesantes. Tamén sí. temos que mencionar unha un homenaxe que fan a dúas fallecidas, dúas sí, persoas dúas... que falleceram sí. tristemente nun asesinato que ocorreu que Aurora Rodríguez e Silvia No Galedo. Sí. Esas dúas mozas pois eh sí, acababan era... de saír en a policías Y un, un, Estaban en prácticas E, sí, bueno, pues, fa, tristemente, pois pues, foron asesinadas Foron asesinadas en Belviche hay, hay nada menos que 20 anos E, entón, os vercianos en Cataluña eh, Fanas, nomeanas a, a título póstumo Como homenaxe Vercianas eh, sí. eh, ilustres do ano 2025 Porque un é verciano e a outra leonesa mm, Tiñamos pensado intentar falar con coa irmán de unha delas vamos a, vamos a ver se ao largo do programa somos capaces de comunicar con, con ela o que si é certo é que bueno pues, que a primeira cosa que queríamos era intentar falar co a baixa línea con Marta Delgado que é coñecedora daquela zona, a máis vive ali eh, en Grou e eh, eh, eh, eh, bueno, pois que nos falara dos dos follateiros, non? que son eses, sí. esas máscaras que recuperaron hai pouco e que ademais están traballando moi, moi, moi ademais son as máscaras a... de moito traballo, eh? si, sí, si, sí, co con graudes de de, de sí, video, no? sí, Acá, Máscaras extraordinarias. Bueno, xa falar en a ver se si somos capaces de de, de, de de conectar. O que si é é que o, o o festival xa leva 21 anos mm. eh? aquí en Cataluña. O festival tamén homenaxea o excelentísimo Ayuntamento de Campo, o Concello de Camponaraya Camponarraya é, é un Concello que é paso obligatorio do, do Caminho de Santiago e sí. entón este ano pois está convidado eh, seguro que homenaxearán os, o seu alcalde don Eduardo Morán Pacios mm -hmm. que mm, seguro que virarei, tamén, tamén intentaremos falar con el sino nun dos nosos programas para que nos diga Pois pues varias das cousas que en realidade se poden disfrutar ali, que con un patrimonio extraordinario mm. e especial é con adegas tamén moi interesante. Sí, sí, se.pois falando de Adegas, adega que este ano recibirá o, o, a homenaxe e que ademais participará eh, cos seus caldos e a Adega 4 pasos. Eh, como non, os embutidos serán a cargo dos embutidos de Santa Cruz de Montes Que cada sí. ano participan non somente co, co, co botelo sí. co botillo, non Sino tamén con chourizo, con sí, sí. cecina uh, bueno, Vai de todo todos, Casi todos os elementos de, que, que vamos a disfrutar precisamente no pica-pica Si sí. ah, E tamén, eh, todo iso virá acompañado para recibir a todos os asistentes da banda de gaitas de Fegalcat. Sí. E despois, eh, vamos a dicir tamén parte do... do bueno, un pouquiño así por enriba... Por, part, bueno, por enriba non, directamente. Que En que consiste o menú? Un sí. menú é algo que está moi relacionado co botillo, lóxicamente. O botillo, o plato fundamental, o rei do botillo virá acompañado con cachelos, con verdura, uh -huh. con chorizo... Y eh, eh, con garbanzos. Y eh, garbanzos, lógicamente. Después eso eh, después de eso tenemos un postre especial, un postre acompañado de, me parece que un doce de castañas. Sí. Al menos hay algo de... A, a, eso sí que son sorpresas que sempre aparecen ah, a última hora, a última hora ¿no? sí, ao mellor algo, algo de, de deseado tamén, acompañando todo eso después os cafés e os chupitos lógicamente e mm, para poder eso, digerir todo eso pois pues, haberá música de, a final a music, o grupo de Damián Porcel pues, amenizará o, o final de festa, que non será tan final hasta que non se... Mm, hasta que non se distribuía a queimada. Exactamente, hombre, Pero non pode faltar a queimada. Antes da queimada, a sorteo, todos os que, sí. que participan nese menú, pois o ticket ten un número de reserva, sí. e entonces ese número participará nunha serie de sorteos que son productos que se eh, distribúen, bueno, sortean ali precisamente, uh -huh. con, pues, pode ser, viño pode ser eh, m, m, algún produto do bierzo exactamente. Bueno, algo Como pode ser fruta tamén, pues... tamén, moitísimas cousas que van a disfrutar todos os que asistan ese daza 16 de, de febreiro de 2025 ali as 12 da mañá no hotel Front Air de Front Air Congress de aquí de San Boi de de no centro comercial Alcampo, non? Sí. Hai que poñerse en contacto con Co, con Juan Pedro, que é o 637-589-682 ou con Alfonso Miguel Martín, 617-027-356 eh, O menú ten un precio aceitado, 45 aceitado. euros E a parte de eso, tamén, si algún levantou un pouquinho o codo mm vos pois pode quedarse ten a posibilidad pla, de... a plaza no no hotel pode ser reservar precisamente no co hotel o hotel ten o seu, o seu número de teléfono uh -huh. 936 369 480 precios moi Muy, muy asequibles, muy asequibles, claro que sí, bueno eh, para continuar lo que tenemos que hacer es eh, un poquito más de música, no a ver si nos pongo no técnico algo de música, sí eh, eh, se, intentaremos conectar con galicia otra vez vamos. Bueno, Xulio, temos por aquí a Marta A segunda convidada, logo entón Sí vale, Oixe, tócanos moitas mulleres, que sorte vamos a ter Marta Delgado é unha persoa que admiramos moitísimo Ademais, unha grande coñecedora da, da zona da Límia E ademais, unha gran recuperadora de cousas interesantes Vamos a las mulleres, boas tardes Venha. Boas tardes, Marta Ola, boas tardes, que boa, tal, boa tarde que tal a todos os contretulios, un saúdo grande desde aquí desde Baixa Línea. Moitas gracias por atendernos, Marta, ben vida, moi boa tarde. Graziñas a vos. Bueno o, o, Puxemos antes unha peciña de música de, de, Precisamente de Serena e da Piedade Aquela de Calimero e, e, e a, a Pera Verde Pero resulta que bueno, pues non fomos capaces de conectar Pero agora con esta música de fondo que tiñamos Tambén mm. recibimos moi amablemente por, O que si sí queremos é eh, Felicitarte por ese traballo que está facer interesantísimo Relacionado co Entroido e relacionado cos follateiros ¿no? sí, Claro Pois pues... Moitísimas gracias, Pois viñamos precisamente á hora de Shimzo do Museo de Androido sí. de de facer ali unha sesión de fotografías para unha empresa que quere promocionar os androides mm. e entonces nos pediron facer ali unha sesión fotográfica no no a través do do museo mm. eh para o ano pasado promocionaron seis personaxes e este ano van a promocionar outros seis e é estupendo que que as empresas de de, de da da zona pois tamén nos axuden un pouquiño a, a darnos visibilidade aí cara o resto do, do país e cara o mundo. Bueno, claro. ¿no? No? Eres unha coñecedora da baixa limia, además unha expo non sei, expoñente de todo o, de, do que a natureza ofrece aí na baixa limia porque hasta vim aí algunhas foto no, fotos no, no Facebook con respecto a, a, a, a cousas que, que, que se poden ver e que poden disfrutar en, en na zona, como por exemplo a Pía da Moura en Entrimo que, que, ah, sí. que é un, un verdadeiro prazer que non todo o mundo é capaz de achegarse porque hai que camiñar un chisquiño para chegar a ele non? Mm, no, para a Pia da Moura é eh, eh, relativamente fácil porque é eh, eh, un acceso unha ruta que que se fai desde desde Entrimo, Entrimo desde a ¿no? Feira Vella e uh -huh. vas co coche hasta moi pretiño pola carretera despois solamente tens que collero unha pista eh, son como un kilómetro e pouco, entonces uh -huh. eu creo que é accesible para cualquera o único que sí que ten o seu punto de peligrosidade que está al indicado No. o peligro de caídas que se si van un día con choiva claro. e eh, as pedras son escorregadizas, e así que ten unha altura considerable, claro, pode claro. ter un punto de de, de de ir con cuidado pero nada máis, é eh, mm. eh, eh, accesible é eh, bueno. eh, eh, eh, moi ben indicada claro. eh, eh, eh. Menciono mencio ese como menciono moitísimas cousas máis, que esa natureza disfrutada, posto que moitas veces comentas cousas que, visitas que fas, eh, eh, bueno, aparecen Bueno, pois pues, cousas interessantísimas, non sei sé se si fa tú as túas fotos ou fan máis, pero as raposas, lebres, lobos, cervos e corzos ah, a fauna salvaxe aí eh, está, está, está está está viva, sí, muy... sí, sí, está moi moi moi. está moi patente, que está sí, sí. moi patente a pouquiño que te que te subas algo a cualquera das nosas montañas que temos aí que uh -huh. arredor, tanto da que vayas ao Levoreiro, como que no que vayas ao Quinxo, okay. como a Santa Eufemia, como a Xurés, eh, por todas partes. Estamos rodeado de bosques maravillosos, con unha flora, unha biodiversidade, unha fauna eh, envidiable, de feito, claro, eh, fácil, vela, eh, a pouco que te que te vergulles eh, en algún bosqueciño siempre ves algo, claro, si sí. raposas ou ves o lobo, é máis escurridizo, É máis difícil de ver. Claro, claro. Pero bueno, a, algún cervo, alguna real, cabra, si sí que se pode ver, eh, eh, bueno, so, hay, hay, eh, eh, está agora unha unha nova que veu para aquí para a zona, eh, que son xa está brava que mm. unha cooperativa dunha xente noviña mm. eh, que fan educación medioambiental uh -huh. eh, son extraordinarios xunto con, con Ana tamén de Lirio do Xurés mm. estuveron facendo ahora toda época esta do celo da cabra ibérica uh -huh. eh, estuveron facendo pedro eh, Eh, salidas de visualización da fauna salvaxe para ver as cabras no mm -hmm. seu hábitat, porque era a época de celo da claro, cabra claro, e claro. é moi fácil de, de ver levan ademais material ¿no? Tico, levan prismáticos, levan eh, telescopios e entonces é moi interesante para facer xente con mesmo con nenos e mm -hmm. poder ver eh, visualizar a fauna y ademais, van explicando as pegadas que vas encontrando uhum. polo camillo, claro. se si son de corzo, se si son de xabarí, se si son de raposo. Eh, eh, interesantísimo, temos moita sorte de toda a xente que se está involucrando en desenrolar proyectos preciosos aquí na, na nosa baixa línea eh, que que están dando moi bo resultado para para enriquecer isto con vistas a a xente que queira vir a coñecer o aquí o O Xurés. Claro que si. Sí. Que, que, que además tenes moitísima relación co coa co raya é dicir coa xente do do redor, co, cos, cos portugueses. Eh fala, que falabas do do do, do lebreiro, o lebreiro ten cousas interesantísimas moitísimas. Un, por exemplo, eu acórdome que la, la Mela comentábame ese traballo, bueno, a a Cova dos Fuxidos que, que ah, había por elí, sí. que, que, que que que por cierto, sí era era unha, unha cousa extraordinaria. Bueno, hai moitísimas cousas máis, moitos penedos, moitísimas eh como non, a gastronomía que alí se pode desfrutar, de eh. Sí, sí, sí sí Tant, bueno, Tanto dun lado como de outro que, o, o que a gastronomía É eh, unha gastronomía moi rica É eh, moi ben elaborada En cualquier sitio gómez de maravilla uh -huh. Pero pero bueno O Ol, Moreiro é eh, unha das zonas Con maior índice de monumentos Megalíticos de toda Europa Ui, uh -huh. <coughs> perdón É contabilizado En máis de dourcentos monumentos da época do megalitismo entre mámoas dolmens uh -huh, uh -huh. eh bueno eh, pedroglifos hai moitísimos e uh -huh. entonces eh, as rutas aí sontresntntichas é eh, moi moi bonitas uh -huh. eh, despois a paisaxe claro eh, a biodiversidade o sea é un conxunto de toda a riqueza que hai e eh, sí. a etnografía uh -huh. poder visitar eh, eso a as zonas donde se facían os curraires donde se elevaba mm -hmm. o gando no, na época de primavera e verán sí, as, as chibanas mm -hmm. pois, to, todo, todo eso está moi mm, a man e ahora é eh, Eh, da, eh, da mando o parque eh, está moi ben indicado porque mm. hai as rutas que se informan para poder seguirlas e mm. para poder claro. eh, visitar todas esos puntos de, de interés e, bueno, é eh, moi factible, claro, claro. Sí. Bueno, porque aí hasta o paisaxe eh, case se pode comer <risa> Dehesici. Sí, sí. Era moi curioso que había a, da parte nosa eh eh no no pobo donde son eu de Grou. Viñeron moitísimo, viñeron moitísimo emigrantes. De, de Castro Levoreiro que tiñan uh -huh. unha vida eh, que facían unha vida eh, estacional que vivían uh -huh. coas estacións e uh -huh. entonces primavera, verán, outono estaban na parte alta da serra no, nos povos que lle chamaban Arbraña, sí. Arbrandas e logo ao chegar o inverno baixaban para Inverneira que uh -huh. era os puebliños que estaban ao lado do río para ir pasar ali o inverno porque como decían Iles linas blandas, cando nevaba desaparecían as paredes e iso, eh, claro, era que había máis dun metro de neve puñase todo plano e non sabías por onde estaban os por caminhos, ni as nada estaba todo coberto e entonces cando esa xente decidiron vir para Grou que era como para vir para un sitio que tiña eh, ali todas as eh, fincas para poder traballar sin ter que faero o cambio estacional de Bram para Inverno Para eles era eh, millorar moito o seu o seu nivel de vida e y entonces había un neno que viña que, de, que lle decía me comentaba amigaa y decía cuándo viñamos para aquí, decía un meu fillo oh má esta terra é moi bendita que aquí hasta as paredes dan comida porque había moras nas claro, paredes, xa claro, claro, lá claro. nin claro. había, claro, paredes, porque as cabras rillaban todo, sí. e non había nin moras, sí. pois pues, claro e que había silvas e había moras claro. e decían aquí hasta as paredes dan comida sí, sí, claro. <risas> bueno, fala... que deime con, con esa idea de eh como foi evolucionando os povos dun lado mm. e de outro buscando A, unha millllor vida e como eles foron encontrando a, a maneira de de, de fuxir un pouco desta esclavitude que era mm -hmm. que for, por unha parte era moi bonito ou a hora de pensaron de traballar aproveitando os pastos do brao arriba, despois mm -hmm. a inverno paraball. pero para eles era moito traballo, claro Claro. Bueno, unha, unha cousa extraordinaria, eh, de feito que, que, que compre eh, eh, poñer en valor que que tamais vos en valor. Por certo, falando de, de, de, de comida, falando de de cousas importantes que a natureza ofrece, eu, eu escoteille precisamente a, a Lorenzo que, que aí aínda se topaban de vez en cando apótigas deses ou apótigas que, que que non as apótigas, sí. que, que non é fácil de de atopalas, no resto darnos a, a, a se geografía galega, posto que aí a incontaminación, graças a Deus, ainda non ainda non chegou. Pois non, por, por sorte ainda podemos encontrar aí que na Serra, aí no noso Monte de Groa hai moita apoitega, porque un, a apoitega é unha planta parásita sí. que vive da das raíces das outras uh -huh. plantas e no monte de Groa hai moitísima da, que nos chamamos orzouazos uh -huh. eh, que son eh, unha planta que uh -huh. que, que como de monte baixo eh, que se utilizaba para traer para para o estrume para para o abono para, abono, no na, para as cortes, nas, nas cortes para, claro, para, para claro. despois faer o abono das terras e eh, Eh esa planta pois indase hai moita no nos monte e quando a cortan pois nas raíces dos zogazos nacen a nacen esas boítegas. Sí, sí, sí, sale. Eh ainda se encontra moitas. Sobre hemos facer todos os anos rutas para para enseñar ya a xente que o que eran as apoítegas que daquela época que había fame e que a xente cantaba no monte non levaba moita comida, buscaban as moito, buscaban as e, e decían, e incluso había así como unha especie de rituais, con con palabras que decían para que aparecieran as apoitigas. Entonces que era a poitiguía, poitigón, 25 en un montón, e entonces abrían a, a, a carpaza mm. ou a, a o que é a planta que mm. eh, llaman a e a carpaza, eh, que llaman tamén o zougazo mm. e eh, eh abrían a planta, entonces víase no medio mm, brotar ese brote que é como mm. unha yema mm. eh, de color amarillento con cor vermella tamén. E, e ten dentro como unha xelatina, como sí. un brote que ten un xelatino, sabor fantástico e esa sí, sí. xelatina que ten dentro ten un sabor un pouquinho dulzón ah, que sí. naquela época que estamos falando que o azúcre ao millor non se probaba máis que unha ou duas veces o ano sí. e para eles iso era un dulce exquisito, hoxe sí, sí. podes decir que o millor estar moi acostumbrado a dulces e a cousas mm, con moita máis mm. intensidade de saber dulce, que que non proba di, bueno, pero dulce non ten moito, e <risas> di, bueno, hoxe bueno. panor non ten moito, pero para eles <risas> no, no. a parte da fame que pasaba sí. <risas> era un sabor moi agradable e sí, ainda hoxe un, un toque sí, dulzón, sí, sí. Eh, sobre todo que unha gelatina como, como unha gominola máis sí, no? sí, sí. suave que é unha gominola pero, claro, é máis suave de sabor pero sí. pero sí que na, na tradición eh, había aquelo de ir ao monte e buscar as apóitegas facemos ruta para para enseñar a xente onde se buscan como encontralas, mm -hmm. onde as hai e tamén facemos ruta para facer, por exemplo, para ver o lirio do xurés que, ah, en que é unha sí, planta endémica que é unha planta endémica de Iquidó Sou de zonas de Iquidonoroeste da, da península claro. eh, claro. Na época de, de maio, máis ou menos maio, principios de Xunid uh -huh. Pois eh, sí que hai que subir a unha altitud eh, sobre mil metros Ou un pouquinho máis para poder verla Porque non se dá en zonas baixas, claro. sino en altitud uh -huh. Pero eh, sí que é unha delicia poder fotografar Poder ver a... O lirio do que é unha planta excepcional, moi sí, bonita. Sí, sí. Bueno, eh, voltando outra vez ao, ao entroido, voltando outra vez a esa recuperación, que non hai moitos anos que, que, que puxestes en valor, porque a nosa estaba casi perdido, non? Os follateiros. E entonces o, o que si sí está desfacendo, é eh, a conhecer a todo o mundo todo ese traballo, pero me parece que aquí en Barcelona xa tendes casi, casi, por así decir, un, un, sei, representantes, non? Ah, sí, sí, temos representantes de unha familia de Xidelobios que que ten aí en en Barcelona ten Santa ten, Coloma, eh, sí. a súa vida en Santa Coloma, sí. eh, un restaurante, eh, sí, eh, sí que son bons o noso punto de referencia de orfollateiros aí en Barcelona, porque les levaron para aí os traxes, este ano uh -huh. fixeron moitísimos traxes que, que nos recollemos e aquí uh, botamos as dadas de millo e eh, claro, cuidámoslas durante todo o ano claro. un traballo intenso de sementar de desachar, de, de, de, de regar Uhum. de cuidar o millo hasta que dá o seu froito e despois recoller o millo e recoller os follatos para poder facer o, pa o traxe. Facemos a festa da respiga, o último fin de semana, o último domingo de setembro, que é por San Miguel, uhum. a festa da respiga, e despois eh, recollemos os follatos para que a xente, ahora estamos xa, empezamos este mes xa cos talleres de follateiros aquí en, en Lobios e en Grou e facemos talleres cor nenos no colexio facemos talleres para a xente toda que queira vir a, a facer o seu traxe pois nos temos elior materiales Se inventamos cinco variedades de, de, de millos, de millos sí. para ter as cores para poder facer as cores diferentes para poder facer as máscaras claro, Carame. para temos tempos después que faíra a composición das máscaras. Claro. Y as máscaras son moi personalizadas, cada quen eh a súa máscara pois eh, como como lle gusta, como igual que o igual que o trache, o trache. Mm. Ah, isto era unha unha eh, Eh, facer un, unha coberta de, de follatos, follatos, por riba dunha roupa bella. Sí, Había sí. unha roupa bella e cada quen podía por a roupa sí. bella que quisera. Podía ser unha saia, sí, sí. podía el... ser un pantalón, podía ser unha capa, sí. cada quen o que queira. E sí. por lleor follatos, o único é eh, que ten que ser elaborado, co, co, co, digamos, coas partes do millo. Pode ser coas follas, coas follatos, pode levar os carozos, mm. cos carozos fanse o cinturón, fanse os collares, fanse mm. o mm. Eh, eh, decoración cortado, o carozo en rodelinhas moi finiñas. Utilízase como decoración da roupa, como decoración das máscaras. Sí, sí, sí. Logo hai tamén unha parte que, uh, a parte donde se unen as folhas a mazorca do, do, do millo, uh -huh. que esa parte eh, fai como unha especie de, de, de flor que uh -huh. tamén se utiliza para a decoración. Eh, Pónselle millo uh -huh. promedio e as folhas son... Eh, moi decorativas, fánse unhas flores preciosas co, ah. co millo, as flores follateiras claro. entonces bueno, pues pois, dá moita, moita variedade de, de, de eh, digamos, elementos diferentes uh -huh. para compor ese, ese traxe e ese vestuario co que despois vamos correr o entroido uh -huh. bueno, además con moito traballo que se leva feito, eh Sí, sí, sí, é o, é cousa importantísima, e interesantísima Bueno, a festa de Respiga tam dá moitísimo que, que que ver. Además, despois as fotografías que se colgan aí, hai unha páxina tamén en, no internet, me parece que se chama Follateiros e Follateiras tamén, verdad? Que Sí, sí, que, sí, que... sí, temos páxina en Follateiros e aí colgamos todo o que vamos facendo, quando sementamos o millo, compartimos os vídeos, quando íbamos mm. regar quando xogamos e despois xa por suposto so todo que o que facemos o día da festa da Respiga, os concursos que son moi divertidos, da ver quen quen debulla máis máis mellor quen esfolla primeiro, quen debulla vale, vale. despois o millo, despois facer unha un canastriño cos carodos, quen fai o canastro máis alto, sí, sí, sí, de sí. todas esas de todas esas puntuacións, hai un oso gran reido entroido pues, <ríe> o gañador entóns, bueno muy, la, De bueno. verdade que vai ser un, nos desechamos, eh, xa sabes ti que cando eh, entrevistamos a unha persoa, pues, eh, pois eh, nos somos talismán, pois despois teneis moitísimo éxito, lo tanto eh, non solamente vos vo lo desechamos, sino que ademais queremos que, que todo eso saia ben, eh, desechamos moitísimos éxitos. Querida Marta, hasta outro momento, moitísimas grazas por atendernos e eh... que corra o entrou de que corro entrou como sempre, moitísimas grazas. Pois moitísimas gracias a vos por chamar, por darnos eh, aí visibilidade o entroidor follateiro e aquí estamos nosa con, con moita ilusión para correr o entroido e os desfiles e a todos os sitios onde vamos a ser convidados a participar. Mm -hmm. Levar sempre con moito orgullo este noso personaxe do follateiro de representación de lobios polo punto adeante. Gratigias imensas a vos a todos, unha aperta grande e ata quando queirades. Oitísimas grazas, unha aperta para ti tamén. The goddess and Forever Joves, és un programa de música de la ràdio Sanboy. Tots els èxits del passat, del present i del futur. Dirigit i presentat per Paco Sánchez, qui estima la música, estima la vida. Forever Joves. Forever Joves. Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda. <tose> Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sanboy.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 ¡Galegos no vais! No, Xulio, xa temos proe o noso correspondente de Monforte de Lemos dese de apartado que enxe preguntou moi ben, moi ben pues pois venha, vamos, a a vamos a falar con el pero primeiro vamos a moi boas tardes Xosé Manuel boas tardes compañeros, que tal? moi boas tardes, benvido pois ben, aquí con tempo bastante bon algo que por aí tendes un poquinho uh, uh, regular, non? bueno tivemos eh, Temporales, pensabeles. Uh -huh. Uh -huh. Pero bueno, ahora parece que están remitiendo. Eh, pues, por ejemplo, aquí en, en Monforte, por la tarde tenemos sol. Muy ah, bien. Bueno. Pues veña, disfrútalo. Parece que eh, tenemos un poco de tregua, aprovecharla Muy pues, bien. Claro. Perfecto, veña. Bueno. Vamos a, a, a comenzar a, a tu participación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 ¡Bule, bulo! Vamos a la música. Luego. Vamos a la música. Así va yo, bulo y bulo, ¿no? Escoita, Exactamente, é, eh, ¿no? como sempre. Consiste eh, en que consiste? Bulebulo. Porque pois o bulébulo uh -huh. son noticias. Eh, seis noticias, da actualidade galega recente. Uh -huh. Eh, desas seis, cinco son noticias reais uh -huh. e unha é un bulo, é una... unha noticia inventada. Sí, unha trola. unha trolada Unha trola. Entón, trola. entón o reto é eh, que nos restantes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 xeixa que se veu eh, dous puntos, nada menos o abandono escolar en Galicia unha noticia pois da que eh, non mm, sí. pois, da, da que a verdade no, é que, non que preufe, no, que no, no se está nada de acordo y eh? que, non... que non estamos nada orgullosos dela, de evidentemente Muy ben. a mellor por facer unha comparativa a mellor comunidade autónoma eh, o País Vasco que ten só un 5% mhm uh -huh.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 Uh -huh. eh, como poucos eh, natural de, de allariz sí. un referente eh, que dentro de 2018 leitaba contra unha enfermidade grave e eh, bueno o seu falecemento, o seu pasamento provocou unha gran conmoción uh -huh. eh, grandes e moitísimas mostras de agarimo que chegaron de todas partes pois pues, como ven sabedes era moi popular, moi querido e un gran profesional si, si, moi ben e coa cuarta? si, sí, aí vamos Xosé bizoso homenaxeado no Día da Ilustración Galega. Oxe, por certo, eu como ilustrador pois, mm, non podía deixalo pasar. Oxe, 30 de janeiro, é o Día da Ilustración, en este caso o Día da Ilustración Galega, eh, pois, dedícaselle a este ilustrador galego, coñecido polos seus cartéis e polo seu traballo na cerámica de Sargadelos. Mm, ah, Laceu en Mondoñedo, e foi moi coñecido e moi coñecido porque eses cartéis míticos da San Lucas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 en 1968 tivo Premio Nacional de Escultura tamén, sí. e da a escultura Si, sí, si, sí, era un, escu un escultor fantástico sí, sí, sí. Correcto, entón eh, agora ten unha exposición que leva por título Xoxe Bizoso o neno que debuxou un cabalo mm. inaugurou xoxe na biblioteca de Galiza na cidade de, da cultura e podese ver ata o 12 de maio Ajá uh Xa -huh. que, bueno, me moi ben, moi ben, un gran ilustrador un gran escultor e que se si lle dedique un día como hoxe, pois pues bueno eh... sí, foi foi o que fixo o cartel do centenario do Celta eh? e, e, tamén, efectivamente sí, sí, sí, sí. Be... benvido sí. ese ben apunte tamén sí. bueno, a, a... <risas> sigue, sigue, perdón, peña. Seguimos. Podíamos decir moitísimas cousas del, pero hai que abrazar no, no, no informativo. Claro, imos, sí. imos con outra. Atentos, eh? por se si acaso, a ver se vai... Vamos, eh, vamos, vai sí. a haber bulo, non haber bulo... Estamos, estamos atentos, estamos atentos. Apelidos castellanizados A Real Academia Galega advertiu coa publicación da nova guía de apelidos galegos de que o de 3% deles están castelanizados. Entre eles atopanse algúns dos máis frecuentes, o que crea maior visibilidade social. O uh -huh. maior impacto, pues, digamos, negativo O, o deturpar o apelido originario Se na, na nosa lingua, neste caso, galego uh -huh. E destas conclusións falaron onte Na Facultad de Filoxía de Santiago de Compostela A coordinadora da guía, Ana Boullón E o presidente da Real Academia Galega, Víctor Freixales Víctor, claro, uh -huh. sí. sí, sí, sí A Lei de Registro Civil de no 1999 Permite restituir os apelidos galegos castellanizados a súa forma eh, original sinuína. Entón, desde aquí, aqueles e aquelas que teñan o apelido castelanizado e deseixen eh, galeguizalo, mm, devolvélo, digamos, a a súa, a súa forma original mm -hmm. en, en galego, poden ofacer que es decir, están amparados por esta lei do registro civil mm -hmm. se, se non ofan, pois, que se xa por preguiza, eh, non por vontade propia. sí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 Coixirinho ou couchil. Sí, sí, sí. Están en Castrelo. Bueno, bueno, pues estás xa preto do Coixir logo, non? <risas> ahí estamos, sí, sí, sí, sí. por eso. eso. Dei de como argumento precisamente eso, unha das cousas. Bueno, ¿Rematamos? Sí, outra. A ver, a ver, a, a última. A última, se non localizaron o bulo, hmm. a ver se localizan. A última logo. Eh, atopan un, un autónomo que non hai que andar detrás del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 ando pues eh, parece rara avis, un rara uh un -huh. caso nunca visto. Uh -huh. Entonces bueno, pues a ver, a ver cómo acaban estos estudios, pero parece ser que es un caso único atrapado claro. aquí, no, no, digo, no, Noticia, noticia, vamos a la. Bueno, collemos a segunda parte, ¿no? La segunda parte que es el noticiario Express, notici de qué pasa, qué pasa en la Ribeira Sacra. ¿Qué pasa en la Ribeira con esta música? Vamos a la. Veña. A ver, vamos alá coas noticias ribeiranas. Empezamos logo con este noticiario acelerado eh, un ou minutos do máis salientable da Riveira Sacra. Eh, ben, empezamos xa co calendario de Feiras do Viño, polo menos ca, ca presentación xa das datas nas que se van ir facendo. A primeira delas, a máis madrugadora, como sabedes, é Feiras do Viño de Chantada. Vai ser 7 8 e 9 de marzo. Será A súa 42 edición, eh, como vos digo, comeza xa a conta atrás, eh, pendentes de coñecer pues xa o programa uh -huh. e os detalles eh, concretos da, de, desta celebración. Uh -huh. E tamén xa ah, venen de anunciar que o 29 e 30 de marzo celebrase a Mostra do Aceite de Quiroga. Eh, normalmente facía xe en maio, pero este ano vais adiantar, e vais a facer en esas datas. E aproveitan que o seu 25 aniversario, eh, con esta efeméride,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 máis o miúdo en vindeir as datas. Muy ben, ben. E tamén, anunciado xa, porque tanto vai corre que corre, corre que corre, acelerado, estamos xa casi, casi, casi nas portas do Entroido. Uh -huh. O Entroido-Riberau, que é o tradicional de aquí, de Santiago de Arriba, enxantada, tamén acaba de presentar as datas de celebración, que serán o 16 ou 23 de febreiro e o, 2, o 4 de marzo. Aí se podrán ver os volantes, os maragatos, o famoso pucho co seu colorido, eh, a representación dos oficios, que é unha sátira que fan ali os veciños de oficios e profesiós naquela aira de, de Santiago da Riva tan coñecida. Uh -huh. eh, que máis? Outra cousa curiosa destes días aquí na Rivea Sacra, concretamente en Monforte, con un de estudiantes da emap Escola de Michanza Audiovisual de Barcelona prepara unha curta metraxe ambientada no rural de Monforte uh -huh. que tratará sobre o abandono rural e o Alzheimer uh -huh. O director de familia Monforte eh, supoño que eso ajudou a que se decantara por este lugar para ambientala Titúlase unha curta metraxe que se titulará As nosas flores eh, están facendo un growth funding para recadar fondos para poder financiar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 por, sobre todo, o lugar onde se fai, que é o conjunto de adegas históricas, adegas, adegas presionais de Viva Chá. Muy ben, muy ben. Bueno, pois... Aí eh, queda. Noticias eh, quentiñas de da, da Ribeira Sacra. Vamos Eso. agora coa terceira parte, coa música que lle corresponde. Vamos ala. aloca O idioma, o idioma, vamos alá. Sí, señor, o idioma. Pois ben, hoxe en sabeduría popular, esta terceira pata do banco que o quenche preguntou, eh vou eh ripar dúas anotacións que tenen na miña libretiña. Uh -huh. As anotacións da libretiña pequena, que tanto lle gusta decir aquí a Julio. <risa> Council Moi como, sí. si... graza, como graza, sempre, sempre dixemos. Entón, unha anotación que teño é sobre a e que esas frases que empregamos eh, cando nos referimos a, a perda da ingenuidade hmm. ou cando nos as empregamos para para pira decir que, que bueno, que non é doado que nos engane, xa, non? Claro. En castelán e de saber eh, a xiña, eh, hai dúas frases tamén que se emprego moitísimo nestes casos. Moitísimo nestes casos, que son xa pein, eh, peino canas, mm -hmm. eh, non me chupo o dedo. Si, si, si. Eu en galego empre, eh, emprego unha, eh, supoño que vos tamén, é que me parece tamén moi caída e hai que, que decíla máis. Eu non nascingonte. Eh. <risos> Exactamente, eu non nascingonte, eh. Non nascingonte, coidadiño comigo, eh, non me trates por parvo, ou O por o por inxeno, por sí. ir con lidiona man. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Sabedes ben vida está tamén pa chegarlle a... A... aquí a este... a este tema particular, Muy pero bien. recomendo É, é... Tamé se tamén se credes, oye que xa peiteo canas sí, sí, sí. ou que xa que non me chupo dedo bueno, tamén, sí, sí. pero que decir a mí, particularmente é eh, como é a miña excepción, teño que decir o que a mi máis me gusta, evidentemente claro, lógico mm. eu non nacín onte mm. <risa> sí, Exactamente. hai sí, que poñer se hai que poñer tono pa sí, sí, sí, sí, sí, sí, Eu masti... te... sí, sei unha que que me... meu pai en paz de canse dicía eh eu Exactamente. <ríe> a mí a mí no me das, ¿no? sí, eh, non ma das, ¿non? Si, que masticarosos non lle corresponden ás persoas, que valle claro. faz falta. Pero iso estaba acá. Os non. Os no masticarosos, bueno, podemos apuntar tamén, bueno. chegar aquí. Sí, a sí. segunda anotación mm. é, é frases contra o desprezo. É, esas frases que dicimos contra alguén que che rexeita algo. Mm -hmm.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 e unos despresei e o cuminos eh eh máis coubera eh claro, tanto é máis coubera pero saíu a conto ali pois onda a cociña bilbaína e comendo chourizos talvez estaban pois esas sabrían pa comer etcétera etcétera pois sairon contos de frases e tal te claro. dixo duas que lle tuvieron que roubar evidentemente mm. en estos casos bien no se me pode escapar mm.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 aí <risa> eh, está, aí quedan esas pingadelas ¿Eh? de Sabedoria Popular de Oxe pouquinha cousa, pero bueno aí quedo xisticado, así aí vale, máis pou outro día perfecto, perfecto, bueno eh, eh... temos un colaborador para rematar ahí... non no, no, no, no vos vallades ainda claro que non esta claro... sección de Sabedoria Popular remata cunha co Ramo, sí. a que poñelle o Ramo a Guinda, ou como xe querades dicir que é unha colaboración dun amigo amiga a que lle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 Aguido, pois, perfecto. Esa canción de sex que pode ser xa, pois, eh, fantástico, maravilloso, rematar a colaboración de Xeco con ela. Vale, pois, aí vai. avam, adiante, pois. Pois, moi ben, moitas gracias. Hasta logo. You know, que superei as límites que maneira non hai ber distinto nin direi outra vez será que nin seminto esme minto que se, me minte, se me igual unha vez fixense motivos se menor das condicións en dependencia vos escribo se a lealdade das lecións superitei me soltei o hastre e vin me acen metros de mil es superei aquel desastre pero ante todo comprendin que un impodo nin podo, nin, quero, nin debo volverme fiar media verdade da estafa letal que xa corto e deserto e me aparto de toda moral que aprendi moito máis questionando saber popular xa viran tempos mellores que non choviu sen escampar e xa risas se tes dores e non hai loita que librar que sem brobo ricos e pobres e as pulgas sacan fraco que moito ruido poucas noces e onde hai fume lume está e hai que jardarse sempre predas risas que non se mamas en chorar e non se pode estar na misa ir pra fora a repicar e o tolo vai onde van todos mi tente vai non va e sempre andamos un por outro e puta casa en embarreu Nen podo, nin quero, nin debo volverme fiar. Da cultura da media verdade da estapa legal Eu xa corto e deserto e me aparto de toda moral Eu aprendi moito máis questionando saber popular E os rapaciños con balón E a mí sacaba más da caixa O meu veciño, Juan Ramón Que o ateísmo é satanismo Porque algo máis terá que haber E viva o individualismo E o santo cu cada quen yo só me sonco un mau viño Que sempre tende a mellor Eu al algún cobriño Que xande vai, que se picou E que ses extremos son malos E os medias tintas son xeñais Eu o xeño destrozado E eles a destrozarme máis E que un nin podo, nin que... Debo volverme a fiar Da cultura, da media verdade Da estafa legal Que oxe a corte de ser Que me aparto de toda moral Que aprendi moito máis Pestionando saber popular Verbo a ver popular la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 40 anos amb tu Galegos no baix Vaya muñeira de cantar dalles boas tardes o seguinte convidado como é Rubén Soitinho. Vamos a lá, veña E vamos a falar cun enxa que estamos de música e pois vamos bueno, a música Ademais é un coñecedor desta zona, e, vamos a lá Veña. Muy boas tardes Rubén Rubén, benvido Tarde. Boa tarde, moitas gracias por atendernos e parabéns por ese traballo traballo fantástico que estás sí, facendo con respecto a esa músicas da Terra de Montes que que ti estás recollendo e, e tens moitísima participación pero ultimamente está tendo un renome especial posto que hai pouquiño e grazas precisamente a túa participación no Consello da Cultura Galega pois reivindicou a figura de Avelino Cachafeiro, non? Ese, ese grande sí. autor de esa grande obra que acaba vamos descoitar, non? De fondo. Sí, eh, bueno, está sendo foi un... eu creo que foi o final de ano de... do ano pasado 24, que, bueno, o ano pasado celebrouse o, o aniversario do nomeamento de Avelino Cachaceiro como a mellor dacteiro de, de Galicia. Entón, nada, eh, fixeronse unha serie de actos, e eh, bueno, estiven aí involucrado pois, participei no, no programa de televisión de Galicia Luar, eh, uh -huh. llevando tamén un poquinho... Pois o que, rememorando aquel concurso Incluso toquei con punteiro Original de Abelino uh -huh. Este ano, pois para remataras un poucos actos Pois, bueno, coa participación Tamén no programa Lumen na Paída De Radio Valega Música E tamén no, no Consello da Cultura Co baixo título de Redescubrindo a figura de Abelino Cazafiro Gaitiro de Soltero, aí estiven participando sí. Cando comezaches con este Traballo, con este proxecto tan importante Tan interesantísimo Pois as músicas da Tara de Montes eh, Naceu a partir da Da pandemia Que foi cando ah. me atopei Claro, atopei-me con unha serie de De recollidas que, que tiña eu eh, Feitas eh, Quería darlle un formato Entón pois, Plantei-me facer algún tipo de publicación Que non fana online é dicir, Un libro ou así O que pasa que Tampouco tiña tanto, tanto eh, Afondado na na nesta comarca. Entón uh -huh. o que me propuxen foi facer unha página web, na tal, pois, ir colgando pois toda aquela que iba que iba aparecendo. Entón, uh -huh. bueno, planteixamento foi como facer un museo. Eh, a idea é es un museo, pero en vez de ser un museo físico onde tú tipo ir así de de maneira presencial, uh -huh. pois que se un de maneira virtual, entón ti pois dende a casa, dende calquera punto do mundo, pois podas acceder a a página web que é musicasdaterrademontes.com uh -huh. e ali a topar toda a información pois, uh -huh. de, eso, de, de, de todas as músicas eh, da comarca e, como non, tamén pois de, de Abelino Cachaceiro, dos Reiteros de Soutelo. Reiteros de Soutelo que, bueno, a pesar de que moi pouca xente coñecía esa fórmula de ese traballo deles de que, que non foi somente en Galicia senón por case toda a península e tamén por América, non? Sí, eles, eh, bueno, foron dos primeiros en, en ter coche, daquela estamos falando de de, de 1920 a 1936 que tiveron a súa vida eh, como cuarteto. Eh, tamén hai que contar que, que eso, que tiveron a Viaxe América, unha, unha xira que durou varios meses, eh, a verdade que tiveron moitísima acollida, eh, tamén foron presentar os, os discos que, que gravaron na en Ourense no teatro principal, para Casa Regal. Entón, aproveitaron eso un pouquinho, a fama que lle deu, pois o concurso do ano 24 a Belino, xunto as grabacións de finais dos anos 20, para, para facer esta, esta turné, que decían eles, esta xira, por, por, por los eh, estereos de, de, de Argentina, por exemplo. Dicen que, estando en Argentina, dice se si eles se puderan bañar nas vaguas que lhe deixaron, mm. te la marinera. Si sí, pues... sei sí que tiveron moita moi boa collida, de feito á prensa sí. da época eh, e as, as notas de, de revistas daquela época, revistas pois pues, como pode, pode, podría ser Céltiga ou Vida Gallega, Así que o, o puñan como eventos moi importantes. De feito, unha delas pues, aparece a fotografía de cando foron recibidos, e le sí. fixeron unha comida, eh, estaba cheo aquelo. É decir, foi un, un éxito absoluto. Sí, sí. Bueno, Eh, eh, o que sí é certo é que nós queremos mm, darlle um, por menos un poquinho máis de visibilidade a ese teu traballo por o efeito de que, coa xa Non músicas de Terra de Montes é unha páxina onde a, po, tú aceptas e, e desechas que todas as persoas que coñezan e saiban algunha cousa desa zona pois que por certo está moi, está moi relacionada coa comarca de Terra de Montes Non? Sí, sí, a miña intención é que eh, sexe un espacio vivo se ti un museo a ah, bas de so que hai e eh, para casa con cunha experiencia que un coñecementos novos, ¿no? Para eso estamos museos. Pero o que busco, aparte desta experiencia que parece moi enriquecedora, tamén busco a participación de toda aquela xente, xente que poida ter información ou que queira achegar novos eh novos documentos, fotografías, audios, eh, datos eh e poidan compartilos coa coa comunidade que que está interesada. Isto todo claro siempre sempre ser un punto de vista eh, o máis respetuoso posible para, para o proxecto eh, para as músicas e eh, o nome daquelas persoas que que irán colaborar, pois, por suposto, irá incluído no, no proxecto. É dicir, eu non me quedo nada, non me fago autor de nada, mm -hmm. se algún quere compartir algo, pois, algún familiar que tocaba ou alguna recollida que ten feito ou alguna experiencia, alguna, alguna anécdota, sempre vai ir Eh, baixo nómedo a persoa que, mo, que se deu este material para, para a súa exposición, por así dicilo. Sí, eh, precisamente iso contén non solamente música, sino tamén historias e eh, eh, hasta vivencias de algunhas persoas que naquela época tiñan relación co, uh -huh. cos gaiteros de Soutelo de Montes, non? que, por certo, non era solamente Soutelo, había varios, zon, va, varios, varios povos máis, non? Sí, sí, en, en Terra de Montes Terra de Montes se eh abarca o antigo Concello o Concello que chamaban Concello de Cerdedo que agora é Cotabale, pero bueno Concello de Cerdedo, Concello de Forcarei Concello de Beariz e despois uns povos limítrofes, como pode ser Sabucero como pode ser caroy uh -huh. e uns cantos máis no? entón, En aquela época eh, os gaiteiros, acordeonistas as ruadas, era un foco de, de efervescencia musical e cultural o que pasa que claro para naquela época era o normal O normal era ir a un pobo eh, A topar que se facían ruadas Ou ir a Soutelo e ver que había un baile Ir a Cerdedo, ver que había un baile En Fortalei había un baile En Bearieta había un baile Os bailes de acordeóns eran moi típicos naquela zona Tambén hubo bandas de música É unha cousa que para eles Como sociedade eran algo normal e habitual Cousa que agora Non é, eh, porque non hai xente Desgazadamente moita da xente Aquela pois, morreu E outra pois, emigraron porque a zona de Terra Montes moitísima xente pois tivo que marchar por tema de de traballo, então, mm. eso todo cae un pouquiño, no olvido. Então, eu o que pretendo con este proxecto é eh, rememorar, eh, redescubrir ou amosar o que o que para o que antes era normal naquela época, pois eso, dálle un pouquiño de de visibilidade que a xente como a min ou xente nova ou incluso xente que recorda, pois sepa o que o que hubo nessa nessa comarca. Que por certo ese mm, gaiteiros de de de, de Montes eh, primeiro tiñan un, un principio, unha primeira, unha uh, no sé, un, primeira confección, quer dicirse un, un número determinado de persoas, pero despois en algún momento mudaron algún dos dos seus membros, non? Si, sí, o cuarteto iniciouse coa familia Cachaceiro, é dicir, o pai de Abelino Cachasteiro, o, o pai que era Fermín, eh, xa era gaiteiro, o seu pai era Juan, que tamén era gaiteiro, pero eh, Abelino empezou a tocar a gaita, parece ser que as agachadas, e un día enterouse Fermín e eh, dixo, anda, que o rapaz dalle ben xeito o instrumento. Sí, entón foi cando empezaron a formar ese, esa formación, que ao principio non eran dúas gaitas tambor e bombo, eran gaita, frautín, caixa de banda de música e bombo, pero o castor, que era o irmán de Abelino, pois deixou o frautín e uniuse o, a gaita formando, que agora conducemos como cuarteto de gaitas, é dicir, dúas gaitas tambor e bombo. Ao longo dos anos, pois Fermín morreu, incorporouse outra persoa ao bombo, Bautista morreu e incorporouse outra persoa ao tambor. Neste caso, incorporouse ao bombo Eh, Charrone, un da sociedade artística de, de Pontevedra, e eh, máis adiante cando morreu Bautista no, xa, no ano 33 incorporouse Vieides, un, un veciño de Dalí de do propio Sautel. Entón, mm -hmm. eles seguiron formando o cuarteto ata que bueno, eh iban de viaxe cara cara a Barcelona no ano 36 a a 36 a unas olympiadas populares e aí pois eh, sucedeu o estobrido da guerra Civil, eh, tideron que, que volver outra vez a Soutelo, eh, sei que foi unha odisea, porque, bueno, tideron que volver por Madrid, pasar a Portugal, eh, claro. de Portugal cara ao norte, e eh, volver outra vez a Soutelo. E aí deixouse de ter xa, o, o, xa de, de, o cuarteto desfixose, por así decirlo, enda que, bueno, hai notas de prensa que sí si que aparece nomeado, Uh -huh. máis adianto, no 39 se non recordo e incluso uh -huh. creo que no 41 pero como tal o cuarteto desfixos no, no 36 uh -huh. claro, normal e bueno, vicisitudes da, da, daqueles grandes eh, sí, in, sí. interpretes nosos de, galegos 100%, eh, de, gaiteros 100%, pero o que sí quero poñer en valor é que en realidade a mín gustaríame que que, que, que dar aquí constante para que os nosos escoitantes e ointes e seguidores saiban que tamén mm, mm, Faste eco de moitas cousas. Por exemplo, de, de mencionates hai un momento de, de, de esa conmemoración que se fixo ao mellor gaiteiro uh -huh. de Galicia, uh -huh. eh, que tes unha participación de Siro López cunha fotografía... Bueno, un, unha caricatura extraordinaria, non? Con, con, mencionando a, a Belino e eh, mais eh, castelao que tamén este ano celebra o seu, seu aniversario, non? Sí. sí, o Consello da Cultura encargoume xa fora o ano pasado encargarme de facer unha pequena biografía para o seu álbum de Galicia dentro da, da página web do propio Consello da Cultura Galera e eu propuse tamén pois, facer unha, unha charla sobre sobre Abelino pero bueno por temas logísticos non se pudiera celebrar o ano pasado uh -huh. e encadrou-se este ano xusto co tamén co 75 aniversario bueno 75 cabodano de ano de de Castelao, Castel, Castelao. Claro. entonces bueno invitaron a mí invitaron tamén a Xiro López Entón, eu fixen pois, unha visión xeral de, de Avelino, tamén, o ligado que estaba a figura de Castelao. Sí. Castelao era amigo, era amigo de, de Abelino, fixera lle incluso dous debuxos a Avelino un deles no ano 24, cando se proclamou o mellor gaiteiro de, de, de Galicia, e ¿no? outro que, bueno, ese podese consultar eh, na hemeroteca, está na página, por exemplo, de Galicia, onde podemos consultar eh, prensa antiga, e outro dos debuxos que se conserva está custodiado no Museo de, de Pontevedra, mm. aquí en Galicia. Entón, bueno, son esos dous debuxos, dous debusos que son moi icónicos sobre a figura de Vilino. Que pasa? Despois que Castelao tamén influiu en outras cousas, por exemplo, cando fixeron a viase por por América, pois foi un dos artífices, eh, dos, dos decorados, eh, nos decorados, perdón, que levaron a América os veitores de Soutelo. Eles iban con dos decoral, decorados de Díaz de Camilo, e... Eh, Eh bueno, por mediación de Castelaao pues pois parece ser que eh, conseguiron que levar esses dous eh, eran dous imaxes, unha unha carballera. bueno, vía era unha imaxe así moi bucólica de, de Marín cunha cunha igrexa, vía así esaía a, a Esas esses decorados, a día de hoxe non se conservan, pero o que sí que conservamos son fotografías de dos diteiros alí en en América, eh, sí que se pode ver un, un dos decorados que está ali eh, pois, na parte de atrás dos, dos reiteiros. Mm -hmm. Bueno, perfecto, que, que compre, que, que se día con esa páxina tamén faz referencia, non? Eh, na, mm -hmm. bueno, pas, na página de músicas de Terre de Montes que, que, que ten moito que ver. Eh, me parece que a voz de Galicia tamén fixo referencia a eso, non? Sí, a verdade é que a prensa, bueno, están, eh, fixeronse co do, do evento e tamén pois do De, do aniversario do, do centenario do, do nomeamento de, de Abelino eh, Bueno, a mí eu sempre digo que Toda a difusión está ben Pero eu creo que toda difusión é pouca Porque eu sou moito de Creo, creo, eh, creo, creo eh, creo que é necesario Mellor creo, es eh, quero que Perdón, creo, eh, creo que é necesario Que me trabuco Pois máis difusión desta deste, Desta historia De esta historia porque é parte da nosa identidade eh, e aparte que foron momentos pois eh, moi vivos a nivel mm -hmm. cultural e tamén a nivel sociopolítico no? foron momentos moi tensos tamén entonces mm -hmm. creo que é importante telo presente eh, conocerlo e non olvidado sí porque é difíciles momentos distin importantes pero tamén difíciles, posto que na mo momento da, non sei do da rebelión entre comillas franquista tamén tuvo muitísimo que ver, pois es, escapadas eh, e de, de, de, de grandes persoas que, que bueno, os franquistas do sangue decían eh. parece que que aparecía aquí na, na, aquel triunfo tan tan, tan desagradable que, apare, que apareceu. Pero, bueno, o case é que poñer en valor todo o traballo que estás a facer, investigación tan importante, que lle das pe a que cualquier pessoa poida participar. É importantísimo, de verdade que agradecemos xo e, e e celebrámoslo, parabenizámos usted uh -huh. por, ese, por ese, esa dedicación especial, non? Uh -huh. Nada, eu volvo facer o chamamento. Se alguén está interesado en participar, pois pues que entre na na página web das músicas da Terra de Montes e que se ponen en contacto conmigo eu pois, encantadísimo de, de, de que me pasen información de solar coa xente e, e nada, estou aberto a calter tipo de, de proposición para, para aumentar o arquivo Moi ben, moi ben. Perfecto. Sí, é unha cousa bom. importantísima o feito de, de ter ese arquivo, que ademais que te, sea accesible e gratuito. Quero dicir que non mm. todas as cousas que eh, de investigación e eh, de publicación se, son accesibles. A verdade é que que sí. bueno, escoito o curso. Eh, o que si sí mm. é importante tamén é que, mm, que tamén se coñezan as músicas jazz ya, ya súas mm, mm, producíos, non? Que, por certo, tamén hasta este eh, moi moi de diñas. No, e, e, e tamén no, no, no Consello da Cultura Galega tamén se poden atopar. En, me parece que no Museo do Pobo Galego tamén hai, hai documentación con respecto a iso. Sí, eh, eh, no okay. Museo do Pontevedra tamén. Sí, sí. Okay. Es decir, temos, en Galicia temos un arquivo musical moi amplo, e eh, tamén con o tema dos cancioneiros. E eh, eh, eh, bueno, okay. parece que estás emimando todo iso pero creo que non chega a todos os públicos porque, bueno, os, os grandes medios de comunicación pois, interesa lle vender outras cousas. Sí. <ríe> entón, sí. claro, estamos nos intentando pois, turrar polo noso eh, claro, ¿no? de outras, man de, de outras sí. formas, ¿no? pero claro. bueno. Claro, claro. Que si sí, que hai moito material eh, bueno, hai moito material que tamén está gardado nas casas, que eu creo que debería de salir a luz. Aí ah, ¿no? está, aí está. Sí, bueno, sí. hai que é eh, eh, importantísimo dar a coñecer todos os traballos, pero tamén dar a coñecer que, que A muñeira de Chantada ten moitísimas versións, algunhas delas hasta parecen pops e eh, todo. Sí. Sí, sí A muñeira de Chantada eh, foi unha peza, bueno, Eh, ubo aí atrás era un debate sobre se si sí, Abelino que... era compositor ou non era compositor. Eh, mm. bueno, tanto a familia como eu decimos que non é o compositor, pero sí que poñemos en valor eh, que Abelino foi unha das persoas, bueno, foi a primeira persoa que grabou, mm. que dixo unha un rexistro eh neste caso nun disco mm. eh e eh, que sí si que apúso en valor eh si que quedou pois o, o peso que que que ten esta esta esta peza porque aparte bueno, eso que é unha peça que está versionada por moitísima xente, por moitísimos grupos. Sí, sí, emblemática, emblemática. Mm -hmm. Sí, sí, ademais, sí. ten versións algo fora de serie, algunhas delas en, en, en televisión, con xente participando, bailando, especial, bueno, ten, de verdad que, que, que, eso, é para sentirnos orgullosos dela. Sí, eh, tamén decir que isto non se coñece moito de feito, é a primeira vez que eu digo en público e que outro día, bueno, a familia dicho me máis eh, documentación e eh, Abelino Cachaceiro escribiulle letra a moñera de Santada e isto pues... eh, pou, pouquinha xente o sabe anda, pois pues, eh, pues... sí, eh, polo que estiven vendo nos documentos aparece un poema e eh, apareceu outro poema neses documentos que puña como que era una, un un añadido, non? É dicir, uh -huh. eh fixo unha, eh despois añadeu añadiu eh, outras coplas a, a esa composición. Uh -huh. Ainda non sei como pode quedar con miña desantada porque todavía non me puxan a, a probar a letra ou melodía, pero eso, decir que ha venido Pacheco, eh letra a miña desantada. Uh -huh. ah, moi ben, unha documentación unha, Eso é unha, unha primicia para todos nosotros e para todos sí. os, os entes que... teño que seguramente unha das próximas publicacións que faga pues, na, na página web se xa falando diso, falando da letra Vale, vale, unha documentación que recolle precisamente o, o a letra da, da, da Muñeira de Chantada moi ben uh -huh. Pois pues agradecemos moitísimo esa primicia que nos faz partícipes eh, que seguro que os nosos escoitantes aquí Os galegos do Mediterráneo che agradece moitísimo, en especial nosotros, claro lógicamente. Bueno, que che desexamos moitísimo éxito nese, nese túa tarefa de investigadora e eh, que, bueno, si, si aparecen um, outros cuartetos ou outras persoas gaite ir a esa zona, pois, pues, a darlle evento que, que a xente coñeza non? Vale, pois pues, moitísimas gracias, pois, pues, sobre todo, por darme, por darme voz. Bueno, xa ¿no? sabes ti. Que... Pues, sabe... Ao final, o que eu pretendo tamén é dar divulgación ao, ao ah. proxecto e os coñecementos, pois, pues, que vou adquirindo así, pouquinho a pouco. E, eh, bueno, eh, moitísimas gracias e tamén a todos os ointes. Muy, muy bien. Vamos a despedirte co, outra vez co baile de chantada, pero desta interpretada neste momento, nesta ocasión co, por, por Portela, que seguro uh -huh. que é outra boa a, a fórmula para que as nosos ointes disfruten con ela. Pois pues si, sí, Ricardo Portela, a parte un amante tamén de do escritor de Soltelo. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, uh -huh. bueno. Pois pues moitísimas grazas, E eh, eh, moitísimo éxito. Gracias a vos. A Rubén, unha aperta moi grande. Até logo. O xulio, camuñira de chantada pois decimolles astos xoves que ven os nosos ointes que sepan que estamos en Radio San Boi, galegos no vais 3.4, queridos ointes ata vindiro xoves, que teñen unha feliz semana Tía noite se xo vos o descanso e arrúa vos a liberdade